Петро Васильович з болем дивився на сестру. В очах його були сльози. «Стій, габко, стій!» – вигукнула враз Катерина Семенівна. «Не плач! Отдамо тому американцю його катові гроші! Хай лусне! Чортова робота!» «А вже ж! А вже ж!» – підхопила Люба. «Ну то як, як? Отдамо! Прецінь, де я візьму такі гроші? Дві тисячі доларів! Ви знаєте, що є таке?» «Подумай дві тисячі!» – вигукнула Катерина Семенівна. «То як?» – розгублено подивилась на брата Габка. «А от так!» – рішуче мовила Катерина Семенівна. «Зараз поїдемо, візьмемо і віддамо. Біжи, Петю, діставай книжку, а чергу на машину кандибам віддамо. «Умниця, розумниця моя, дай я тебе поцілую!» – розчулино обійняв Бойко дружину. Потім обернувся до Олексієнка. Товаришу дорогій, ви ж допоможете нам оформити це офіційно і щоб Гапка більше не їздила ні в Яку Америку. Допоможемо, допоможемо, не хвилюйтеся. весело і, як завжди, приємно заусміхався Олексієнко. Залишається тільки додати, що Гафія Лукашевич Бойко, колишня місіс Гапка. Живе в гарбузянах і досі. Заміж за Дормоїда Гузя вона, звичайно, не вийшла, бо він з гарбузян на другий день кудись зник. Та і, як ви, мабуть, догадуєте, заміж вона за нього і не збиралася. Працює вона шеф-поваром у сільській Чайній і живе в центрі села поруч із сільрадою. Колгосп допоміг їй побудувати хату. Прийняла вона в прийми у дівця з Васюківки і щаслива з ним. А от Люба, ви не повірите, вийшла заміж за представника і нюрколегії, товариша Олексійенка, переїхала до Києва, і, як пішли діти, забрала до себе спершу маму, а тоді й тата. Звичайно, коли вони стали вже пенсіонерами. Отак і почалося обезлюднення липок. А тепер Швиденько повертаємося у наш час, бо Сашко Циган, Журавель і Марусик аж заклякли у лопухах, чатуючи на іноземців. Переконавши, що лисуватий не мертвий, а просто спить, вони вже не сумнівалися, що старий ковбой неодмінно повернеться. І справді, десь годин через дві почулося чахкання Мерседеса, під'їхала машина, і з нею вийшов старий ковбой. І ще один похилого віку дядечко зі шрамом, що навскіз перетинав ліву щоку. Хлопці здивовано глянули на нього. А це хто?